Fredagsfrågan med Jan Holmboe. God morgon. Önskar Hits FM. Fredagsfrågan i Hits FM presenteras i samarbete med Aronssons blommor på Storgatan 36. Vi gör varlagen till en fest. Ja, ni lyssnar på Hits FM. Morgontid i radio talkshow på här i studion. Ja. <laughs> ja, jag vill säga, hörs du? Hörst du där? Ja, det tror jag tror på ska säga prata på det ja, ja. Jag är lite skravlig. det blir lite sådär där alltid ja, att vi inte ska ha. Att vi inte sound ja, Men jag tror vi hör. Ja. Ska bara, nu ska jag testa om vi pratar nu låter det lurarna där. Det gör det va? En ja, låter det lurarna ja, jättehögt. Ja. Oj vad reka. Oj vad frant. Hej, du kul att se god morgon, dig. Morgon, god morgon. Du har träningsvärk? Jag träningsvärk. Jag Berätta. grävde ett hål igår. Men jag tror du var liksom missfitness. Ja, alltså jag fast ja. nu är du missis. Nu är jag bara jag vet inte less. Nej, jag har nog aldrig varit så här och märkte jag igår. Jag skulle gräva en grupp för att plantera en buske. Vi såg liksom sådana makadam och träd oh. längs med husväggen. Jag fyllde tre sådana här hinkar och konkar bort med. Och jag är så del i axlarna och ja, ja, väl, har Välkommen i klubben. Ja, förr i tiden ja. kunde jag ha burit de där hinkorna lätt som en plätt. Jag, tänk, jag tänker på det. Det kanske är så att när man är småbarnsmamma mm. så får man över sin styrka på barnen. Ja, jag vet inte. De suger ut den på ja. bokstavligen till att <laughs> börja med åtminstone. Ja, Nej, det gör de inte. Jag tror bara att ja. man hinner. Man rör ju sig hela tiden. Det kan ju ja. komma till en kväll då man sätter sig ner och bara, gött. Det är nog första är jag första sitter ni så liksom sitter och vilar ah, alltså, men man ja. tränar ju inte man bara går Nej. går efter eller går före och plockar grej. Ja för att vad vad jag har gjort i veckan? Nej, vad du gjort? Jag, har gjort, jag har gjort två saker. Jag har gjort fler saker men jag har faktiskt löst medlemskap i en orienteringsklubb. Ja men du, det har jag förstått att du har fästnet. Vad roligt. Grattis. Ah, jättekul. Ja jättekul. Alltså, det, det var jag och så Kajsa och så en av hundarna som mm. var ute och, för de har sådana här kontroll man, man kan testa och så fick jag skittrevliga människor så fick låna kompass och grejer så ja. och Karin kom ihåg från skoltiden hur man ställde kompassen och så ja. och sen, nej ah, men här ska vi det är ett kärr här sa hon, för det är en sån här karta och på kartan finns det grejer som säger grejer ja eller, precis så, så, ja. Ja. Nej ja, men det går här så jag. Och det börjar med att jag rev upp hela låret Det ja. sprutade blod Nej. Jo men jag är inte så känslig Nej. Eh, Och sen efter det Så stod jag på öronen ah, du vet, Jag gjorde en sån här 3,7 fick jag ut av den östtyska domaren När jag landade i kärret Och min hustru hon, hon ville inte, ja, hon ja. Vill inte Sluta skratta Nej. Eh, det var, det var busroligt Så på, efter det så, så, så valde vi Att lösa medlemskap Dels ju... för att stötta de här som, som ja, men. faktiskt görs fina grejer. Så att, men så lite för att det var en jädra rolig träning. Var det ja men man tänker, alltså, Jag tycker springen är ganska tråkigt för det är men när man orienterar för följer en karta så, man, alltså, så släpper man det där lite. Tiden bara försvinner. Ja. Det, gick, det är jättefort. Ja. ja, så är det. Vad roligt. Lycka till. Ja, nu tänkte jag spela antingen... Nej, men jag vill spela den här. Vi kör. Hallan, Jan Holborn. God morgon. Önskar Hits FM. <skratt> Hits FM. Ja, fredagsfram med Jan Holmberg och Johanna Linn. Ja. Vi har lite så där eh, får inte riktigt igång all teknik idag så att vi, vi kör lite. De här låtarna har jag inte valt. Nej, Fast den här tycker jag faktiskt bra. bra. Ja, den är jättebra. Det är ja. lås som man skrivit den. Eh, det är en Sven Bertel låt. Jag har nuta tolkningarna så alltså. många yes. du tar Sven Bertes låtar Du Johanna. Mm. Eh, hur har ni det här, hemma? Jo, men du, vi har det väldigt bra. Familjen är väldigt harmonisk. Förutom en familjemedlem som Okej. jag är väldigt upprörd över. Och det ah. är kattskrället. Ja, det är en djup konflikt som pågår. Men, säger ja, så, men idag så kan det ta slut. För idag ska han eh, få... Han, ah, han är ju ute och jagar. Så det bara... Men han är inte knipsad. Jo, jo, jo. jo, jo men jag tror inte han sätter på ekorren han, han han äter nog ut dem ja det vet man Hoppas inte. Men, ja, det är klart om man inte har nötterna kvar så Nej, men alltså jag vet ju för ett tag sedan så hörde jag han hette han Jonas Valströmmer eller han som är ganska ah. Jonas som Ja just det han som införde potatisen. Nej det var Alströmmer. Det var Alströmmer. utan ja, Valström. Ah, ja just det. Nå, ja. Ja, just det. Ja, han vet jag sa någon gång att så här år då ska man hålla sina katter inomhus för alltså. det är så mycket bebisdjur ute. Ja ah, okay. ah och fy fan. Oh. Ja, och nu då så som vi bor så vi, vi ja, står vet i en skog. Oh. Ja han han en jag ja, har släpat det hemmen Elka. <laughs> men det har tre ekorrar, fågelungar och jag far så illa, ah, jag tycker det är så onödigt. Ah. En mätt katt som går ut och jagar. Ja, men vet, ja. Ah. Så har jag ju en sexårig flickor som är så och änka ah, ju. Förstår. för men, men det, jag tycker sånt där, det är hemskt. Man kan nästan se bilder på hur människor dödar, men, ja, men, ja. Ja, är döda, men det är ja. liksom bara. Ja, så det är ju begravningar kort och ah. så Och nu har vi sagt att nu får katten inte gå ut på dagarna, för han är alltid ute i nätterna. Ja. ja, men det är bra. Då sover väl de flesta små bebisdjuren, tänker jag, i sina mm, små bo. Eller hur? Ja. ja. Men och, och, så var det då så här Så kommer vi kom överens om det Och så sitter vi att frukost då förra helgen Och så har katten varit ute hela natten Kommit in där vi sexsnålet Fått sin fina mat och för bortskämd är ju Och så sover han i någon säng mm. typ tre timmar och lägger ifrån sig 1100 fästingar mm. Sen sätter han sig vid Och ska gå ut mm. Och så säger jag så här Nej men Felicia nu släpper vi inte ut honom För då, då ryker en och annan mm. fågellugge Ja mm. Och sen så <går> <går> börjar Felicia Det är så synd om katten han sitter ju här och ut. Ja, men det är inte synd. Jo, det är så synd, han, bara, han kanske måste gå på toa. Ja, men släpp ut honom då. Släpp ut katten. Så går det ungefär 17 minuter. Sen hör man det här konstiga morgonet. Nej, det den var en geta. Ja, men det lite lustigt. Ja. Nu kommer han med. Johan Ekor. Den fjärde. Alltså, han måste ha hittat ett boll. Och så, så drar han bara rätt ner. Torn, ah. Du vet att ekorrar är det djur kanske som innehåller mest löss. Nej! Oh. Så Nej, du har, inte det är sant, de, är, ha de har för? jättemycket ohyra. Det är, bara, det är bara igelkottar som är värre. Ja, ah, de är ju taggiga. Jo men alltså där, det men, men så att du äh, ser Sonilla jag har lopp i länge. Han är, jag tycker han är ännu äckligare. Ja men fan och då börjar ju ungen gråta förlit så då Aa. ännu mer. Aa, och sen vad gör man då? Jag vill va? så har hon en stor bröd som måste bli ställt typ och bara åh nu äter han upp den. Och behöll suver. <skratt> <skratt> och och du så så bara bara briserar det ju. Och tänk vad är här klockan? Fem över åtta men det här blir det här blir en lång dag. Ät jag flingor? Men vad är det här? Alltså, det, du, det, det, dina barn är nästan traumatiserade. jag förstår det. jag alltså, en jätte jättetidig morgon när jag åkte, jag körde lite buss mm. och då är det så här jätte det är viktigt att man är i tid. Man får inte gå sent med bussen för då skickar jag sköta trafiken dyra frakturer. Ja. och man har en koll via GPS. Och så kommer jag imorgon och då är det så här väg mot Motala. Och så ligger det liksom bara slamserna av en gräsand överkörd. Och så ser jag på andra sidan vajen så ligger gräsandshannen. Han ser inte överkörd ut utan att han bara ligger, på, han ligger liksom på vägen. Och så tänker jag så här om jag åker dit bort. Då måste jag vända och sen åka tillbaka och så kan jag lyfta honom av vägen. Och sen måste jag tillbaka där. Nej, fan, jag hinner inte. inte jag hinner inte, då, missar, då, då går bussen för sent. Så att, ja. så jag tycks, och jag mådde så dåligt av ja. där. Och sen när jag åker hem på kvällen, då är den slamsa på den Nej, vägen. Ja, jag bra. mådde så illa, tänkte, Det är mitt fel. Nej. Jag dödar djuret. Jag trodde du hade räddat den en andel, ja. Men nu kan vi inte prata om något positivt. Ja, nu tar något positivt du, två spännande saker. Om jag mm -hmm. säger. Två spännande Alltså. Eh, städer och Klas Sjöqvist Ja men det var två positiva saker Va? fast de har ingenting med varandra att göra Nej, men, inte men... ett skapande alltså. Nej. Nej. Men, Vad ska men, vi börja med? Vi kan väl börja med, med vad som, som kommer hända i det lilla samhället Zolmen. Ja, precis. Ja. Ja, men det är ju så spännande. Va? Vilken positiv nyhet. Traven som städer köper Zomens camping för att undersöka möjligheten att bygga bostar där. Ja, för, för jag kommer ihåg för många år sedan nu, på United. Mm. Då var ju Bio Company, De hade ju idéer runt vätter campingen. Ja? Och vi hade möten där ute och så. Och sen gjorde man ju markprover. Och det är någon gammal det är någon trävaru. Man hittar ju en massa böser i backen. Där, ja. Ja? Och det är klart att det hade ju inte de riktigt musk. Det var ju mer att nästan frågan om de skulle få stänga campingplatsen ja. för det var så, så mycket kritisk. gift i backen. Och sen där. skulle det ju ta jättelång tid för ja. Länsstyrelsen att ja. rena det där liksom. Så det, mm. Men nu har de sålt den marken. Ja. Och det är Trondags kommun via Trondags bostäder som har köpt den. Ja, perfekt. Och nu har man Klockre. bestämt sig för att man ska bygga bostäder där. Ja, det gör de ju helt rätt ja. Det är ju fantastiskt verkligen. Jag undrar om det är en del av den här Sverigeförhandlingen också. Att man, alltså man måste liksom producera bostäder. Man har ju ja. åtagit sig som kommun tror jag. Ja, absolut. Som men... men äh, vilka siffror är det? Vad var det? 115 miljoner bara i saneringskostnader? Det räcker. Det ser lite ut. Vad är bort med skiten? Nej, vi har ju gjort det där. Det ju oh, galet ja, ja, nej, det. Ja, men det måste ju bort. Nej, så är det ju. Sen är det väl kanske så att det finns. Jag tror att Länsstyrelsen har en pott. Ja. Jag vet att oh. det, de gick väl kanske in där i Gripenberg när man. Med macken, Skulle, där. med macken där, ja. till slut det tror där jag, är Det är, det är, är ju lite alltså. svårt ja. och det här med ägandefrågan ja. och av vem som säljer och. Ja, men, men, men positivt. Och vilket kanonläge, det är ja. jättevackert där. Alltså. Det är ju kanon. Ja, det blir hela kommer stanna i sommaren ja, då, då, Det blir så många. Alltså, där, så. Ja, och med allt så mycket så alltså bättre bussar, det ja. kan bli ja. butik, alltså, mer ja. folk betyder ju ja. mer muskler och ljust liksom, ja. kan bara blomstra. Härligt bra. Ja, jättekul. Ja. Och sen, det är väl inte riktigt 100 än, men det ser ut som att Clas Sjökvist blir nytt kommunalråd efter Brittis Johansson Britt Marie Johansson i eh, Bokson. Ja, Arbetarkommunen har i varje fall pekat ut honom ja. som deras kandidat. Grattis, Claes, Det var ett bra val. Ja, kul. Mm. Ska, ja. Det, det, rent det ska upp. Det, det är fullmäktige som fattar beslut. Ja. Så det var den åttom, vill jag det minnas. Men det betyder att, att vi får lite mindre av Clas i Tranås då, tror du? Ja, då måste, måste han ju ta tjänstledigt eller ah, säga upp det sig. det var ju lite... Klas gör ju jättemycket. Absolut, Klas är ju jag gjort, Klas Klas är en kultursekreterare. En, en, en, en. Sen är han ju en sån där som pruttar i lur också. Jaha. Han är trombonist ja. Är ju, precis. Ja, så Senast jag jobbade tillsammans med Clas det var ju Janne Franséas konsert. Ja, var då, då? Var, då? var han med mm. i... De hade en liten sån här... Smålands pavljongsorkest heter de där kanske. Ja, där. De ja. pruttade i luren där iallafall. Eller? eller pruttade de spelade fantastiskt bra skulle <gå> jag säga Så här Men du, nu ska jag spela någonting annat som är fantastiskt bra och mm. sen ska vi hälsa dagens gäst. Ja oh, det ser framåt. fram emot. Kör vi! Mm. Yes. Ja, morgontid i Radio Talkshow. Oj, vilket eko. Ja Jag måste dödas. Det är massa grejer jag måste Så, hörrni, vad roligt. Fredagsförallan, mm. morgontid i Radio Talkshow. Ja, det är kul. är kul att vara här. Ja, den är 22 maj idag. Mm. Vi sänder live. Yes. Det är torg idag. Vi återkommer till den. För mm. Det kommer hända något alls speciellt på torgdagen idag. Men... Vi gör så vi vi, vi, vi, vi vi är osentimentala, vi säger hej, varmt välkommen Stefan Andersson, vad roligt att se dig. Hej, kul att vara här. Ja, roligt. Ja. Stefan, han är ute på någon form av turné den här veckan ja. kan man säga, eller hur Stefan nästan va? Tycker du det? Ja, i måndag spelade vi in en boksoffa så på Stadsbiblioteket, Det Statsbiblioteket. Ja, ja. Den är ju inte sen än. den, den mm. kommer en bit fram. Och samma dag så träffade du Skötarkorsponentens journalister Den artikeln är inte publicerad än Absolut, ja, det, han trodde väl den skulle komma i veckan eller nästa vecka Aha, Ja, än har, har den inte varit i tidningen Och i mitten på veckan så dök ju den här eminenta publikationen Tranos Aktuellt, yes. annonsbladet Tranos Aktuellt tror mm. han heter det egentligen Och där var det en artikel om, om generalen eller om Stefan? Ja, <laughs> ja. ja. det var en tidsfråga. Ja. Och idag faktiskt efter att du har varit med, och ja, sen är du ju med fredags. Det är ju ändå på något sätt kronan på verket. Absolut man ja. det är inte vem som helst som Nej. kvalificerar sig in i den här och, och, och, och, och efter det så kommer man faktiskt kunna stöta på det på torget här i Tranås. Jag kommer att sitta där och, och signera ja. böcker ut. Ja, för stans det är det för folk då Vem är det här nu då? Vi har ju inte på något för sätt. För vi har liksom, bara, men vad är det här ska för, för en människa? Sa han leven. Nej. Nej, det sa jag inte. Vem är Stefan Andersson? Vi börjar i den Ja, Jag bor i Blåvik. Jag har ägt Hårdholmens gård. Rätt många år, 22. Jag är begagnad yrksofficer. Men jag är politiskt aktiv i Boxholmen. Ja. Där jag är oppositionsföreträdare. Men jag skriver också böcker på fritiden. Då, och nu har jag kommit ut med min tredje... Bok då, spänningsromaner. Ja, jag sp skriver inte om, om mig själv, inget bjö bio... Nej, inget är trams här, här är det hårdvara. Mm. Men från början är du syjapojke eller? Jajamän. Ja, men. Syja vet du var det ligger. Mm, typ lite Mjölby. <laughs> ja, det var. är ganska bra. Ja. Ja. Jag, kommer, jag är bongrab från Syja, jag utbildar mig till eh, lantbrukare på Vreta Kloster. Eh hette heter det då en gång i tiden. Ja. Men sen blev det inte så. som jag officer istället. Ja. Vart var du verksam som officer? Förlåt? Vart var du verksam någonstans som officer? Var i ja, jag har, jag har varit på många ställen. då. Ja. Man får flytta runt lite. Men jag hade bott den tjänsten på I4 Linköping. Ja. Sen har jag arbetat mycket i Kvarn. Uppe vid Borensberg. De sista sex åren arbetade jag nere i Eksjö. Ja, först, först som personalchef på I12. Sen la man ner I12- det var spännande att personalchef under, under nedläggning ja. kan jag säga. Det var, ja. det, det var innan HR fanns som begrepp. <laughs> ja, det, exakt. <laughs> <laughs> ja. Ja, sen har jag varit chef för hemvärnet i Jönköpings län i tre år fram till 2003. Ja. Då jag gick i en sån här 55-årspension ja just det mm. ja. Men du skriver inte självbiografiskt men dina böcker måste ju vara inspirerade av ditt yrkesliv ja, kunskapen måste man väl eller? Det, det, så är det ju, man öser ju den, de källor som är närmast ja. eh, och det, i, i den mån det finns eh, militära anknytning i böckerna så, så har jag ju erfarenhet att till exempel i den senaste boken finns det en del fall och i eh, när, vi, när så hoppade vi fallskärm. Ja. Ja. Kan du inte berätta vad den tredje boken heter han som tog värvning i främlingslegionen? <laughs> <inte. i fräls, laughs> <i> frä, <laughs> ja. Nej, Ja, det ja. blir nästan. I främlingslegioner. Främ, främling. främling. Han som tog värvning. Han tog värvning i främlingslegioner. I främ ja. men du, kan du inte berätta vad vad ja. handlar den här om? Just det det är ju två Linköpingspojkar då som eh, ger sig ut på en resa 1961 mm. som slutar med att de tar värvning i främlingslegionen sen utbildas de eh, till fallskärmsjägare eh, på Korsika. Eh, Andra falkrumsregimentet eh, Främlingsregionons andra falkrumsregimentet är stationerat på Kors, Korsika. Mm. Och där utbildas de. Sen eh, är det då elddopet när de alltså eh, sätts in på riktigt. Det, det är då i Kongokrisen där de får ett eh, kommandouppdrag faktiskt. Ja. Och, då, och då är det den riktiga Kongokrisen ja, som var. Alltså ja. du, har, du hämtar upp verkliga historiska ja, händelser. ja men det, det är och, och det och det är den riktiga Kongokrisen och vi får följa lite grann bakgrunden och eh, spelet omkring Kongokrisen. Eh, och där råkar de ju av en händelse hamna i den svenska FN-bataljonen som finns på Kaminabasen i, i Kongo vid den tiden. Det sammanfaller också i tid med Dag Hammarskjölds död och jag har dramatiserat en teori om hur han dog. Mm. Ja, spännande. Faktiskt. Så vi spännande. En teori som nu mer och mer anses vara den riktiga. då FNs sanningkommission till exempel tror nog att det gick till sådär att han blev nedskjuten helt enkelt ja. av av en belgisk pilot som arbetade åt mot Chombe som var chef i Katanga då, eller han var premiärminister i Katanga i Chombe. I bakgrunden har vi då gruvbolaget Union Minière som, som inte tyckte om oroligheter utan man, man stött, stödde Chombe för att få lugn och ro i Katanga så man kunde fortsätta gruvdriften där. Ja. Ett belgiskt gruvbolag som heter Union Minière som man kan, man kan väl konstatera att, att kolonialmakterna var ju ganska grymma överlag. Oj, oj, oj. Så här, men, men belgarna känns ju som att de, de var extra allt på någonting. Uh, alltså det var väldigt brutalt. i, i de, de, de, de, de, de, Man hade en kung som hette Leopold II som, som eh, privat erövrade Kongo och han, han ägde alltså Kongo och förde ett veritavt. Det, det dog miljoner ja. eh, kongoleser under hans skräckkväll i, i Kongo. På sin ålder så gav han bort eh, landet Kongo till eh, den belgiska staten Stort. som fortsatte förtryckas. Ja, men men du, du har du ett, ett allmänt historieintresse? Eller är det vissa? Är det ja. de här krigs eller vad är det som fascinerar dig? Ja, krig fascinerar ju. men verkligen. Nej. Egentligen kan man säga så här. För, för, för din första bok, den ja. hette alla, alla Stefans böcker heter Han som. Mm. Den mm. första heter Han som överlevde. Ja. Och den handlar ju om, om nedskjutningen av det här malaysiska planet, va? Ja, ja. Eh, 17 juli 2015 sköts ju MH17 hette flygplanet. Det gick från från Amsterdam till Kuala Lumpur och det var en jetliner, en, en Boeing 777 faktiskt. Med 298 personer ombord som skötts ner över Ukraina. Mm -hmm. Alla omkom om där. Mm. Eh, och de skötts ner av, av ryssar kan man säga. i Haverikommissionen i Holland. Rysk hårdvara i varje fall. Ja, ja det, var, det var det ju. Man vet till och med vilken bataljon batteriet kom ifrån som sköt ner det här planet eftersom man har hittat delar ifrån, ifrån roboten med, med tillvägningsnummer. Okay. Ja. Okay, ja, jobbigt. <laughs> det det var, att de inte fila inte så så lite gung. där. Ja. Ja. Men för där var det ju så. Där var det ju så. Det, det, för ja. det, den recensenten som, som recenserade den boken en av de första skrev att, att, att du har en, en, en skicklighet i att kidnappa verkliga händelser och sen liksom skriva en halsbrytande historia. Ja, man det. får ju då inspiration av riktiga ja. händelser, absolut. T till exempel då så kopplade jag ihop eh, nedskjutningen av MH17 med att en eh, flygvärdina överlevde en störtning från 10 000 meter 1974. Vesna Wolovic hette, hette hon. Och då tänkte jag tänk om någon överlevde eh, ne nedskjutning av, av MH17 och, och då skapades ju hjälten eh, i, i den boken. Erik Lundbom. Mm. Som pensionerad officer faktiskt. Laha, du ser. Ja du ser Ja Det var en händelse ja. Ja, Och det där är ju en ja. alltså, Man måste ju säga att, att Alla Stefans tre böcker är sådana riktiga bladvändare det, mm. det är liksom Det är oerhört mycket action Som driver berättelsen framåt Hela tiden Vi ska prata mer om, om action och Vi ska prata lite om tvåan Mm. Och så ska vi prata lite om hur, hur skrivandet, alltså ja, hur, det hur, det, hur det tog fart. Men vi spelar lite musik emellan. Mm. Frelas Frällan, morgon till ett talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind Ja, yeah. Det där var uh, musik. Lance and Linton. Ah, det? I, jag vet inte om jag har hört den I, förut. Nej, men det låter, det låter som allting. Allt låter som den där Smith and Tell eller vad de heter. Uh, kanske, ja, det kanske är det. Kommer du ihåg den? Vad hette Hannibal Hayes. Nej, det var så länge sedan. vi pratat om det nu. Du, vi har Stefan Andersson i studion. Hej ja. Stefan. Hej. Ja, du, och vi pratar, vi, pratar ja, vi har pratat din första Boken. bok och lite din mm. senaste bok, men, men tvåan, den hette Han som hämnades, men den baserades den var, kan man säga den var mer civil. Var det en ja. fortsättning på första måste jag fråga? Nej. Nej. Det var en polis som var samma. Ja. En polis. Han, han har varit med, han med har alla de första boken. Ah, han har, har så här mm. jättekola polisnamnet. Säg, säg något kula polisnamn. Uh... Ja, men säg något sådant som du sa: Martin Beck. Martin så. Det är sådant som jag kommer ihåg. Liksom. Mm. Det är lite, så här, lite ja, speciellt. Eh, vad heter nej. din polis? Åke Svensson. Jag vet inte, Martin Beck Åke Svensson. Oh, <vad> <håll> <håll> <håll> <håll> <håll> <håll> han måste funka på Span. <håll> Man kommer inte ihåg honom. Lacke Lugk tycker jag. Han är inte polis. <håll> nej. Men, men... Nej, jag tycker inte det är fel att ha vardagliga. Det blir liksom mer det realistiskt. Det blir lite mer trovärdigt kanske. Det är bara att det sitter en massa Åke Svensson där ute som känner sig förfördelade och uttänkta. Och allt vad det kan vara för någonting. De får gärna tro att jag har stulit deras identitet. Han som hämnades ja. handlar egentligen om en, en människa som jag vet inte om man är psykopat eller om man utvecklas till psykopat. Han utvecklas väl snart Tanken kanske. är att han ska utvecklas han ja. är utvecklas till psykopat en helt normal människa inledningsvis samhället misslyckas att ge honom rätt. Hans son mördas och samhället lyckas inte hitta mördaren. Då tar då tar Arne Olsson också ett, ja. upp landbrukare någon. eller skogsbrukare, eller? skogsbrukare. Ja. han tar lagen i egna händer ja. och han gör en eh, bomb och spränger eh, de som har mördat hans son i luften helt enkelt och det här utspelar Aj. sig i det här är i Linköping då ja, ja. och, och, och jag... det var innan ja det var, det, var ju det. I boken finns faktiskt ett, ett recept på hur man gör en bomb. Eh, ja, och, och jag var funderade på om, om de som sprängde i Linköping hade läst boken innan, men, ja, <laughs> men, det, men det var någon polis som sa att de de läser inte böcker. Ja. Och, de, och det här är, det är inte så uppseendeväckande med med ett bombrecept för då kan man hitta var som ja. helst. Ja, i net. Ja. Ja, det är väl inte så, att, så svårt. Eh, ah. Oh. Gin och tonic. gin och tonligt. Men det var ju faktiskt så. Om vi, för, för det här handlar ju om det här handlar ju om organiserad. Om. Organiserad brottslighet, ja, äh, kriminalitet. Ja. Och äh, du hade en polis som läste texten. Ja. Och, och som Nej. så ja, eller resonerade runt det, och han. Ja, det, det, det gäller att ligga långt ifrån verkligheten i så det här fallet. Så att du inte mm. blev påhälsad av de här moppe-gänget eller uh, ja. motorcykel-gänget, om säger så. Mm. Ja, just det. Men just i övrigt gäller faktagranskning. Du skriver ju, du har ju källor som ligger dig nära och du har ju, som ditt yrkesliv har varit inom det militära har du ju stor kunskap. Men har du använt externa faktagranskare? Litar du på dig själv och, och ja. dina källor eller...? Jag jag letar rätt mycket på, på mig själv och på nätet. Ja. Men, men jag har ju problem med att jag är en, perso en person då som, som jobbar väldigt fort och då blir det mycket fel. Ja. Ja, så att när jag skriver går det i rasande fort kan jag säga. Mm. det bara sprutar fram ur maskin men att, ta, ta, att rätta alla korrektur och, och meningsbyggnadsfel, det tar dubbla tiden. Ja. Och, och det klarar jag inte av själv egentligen. Och, det och när säger man är... dubbla tiden så kan vi nog liksom lägga en faktor till på det. Ja, så, okay. ja. Ja. Säger förläggaren nog. Ja. Säger förläggaren, ja. ja. Men det där är ju ganska spännande. Det finns ju, det finns ju olika typer av sätt att skriva. Det finns ju de som är så noggranna och piller med sina texter de blir aldrig klara, de blir aldrig färdiga så då ger de ut en bok som är så, mm. så, så korrekt och så, ja, när den väl kommer ut. Eller så, är det så aha, kör man på känn och, och så bara flördar det. Och mm. så får man ju ta hjälp med, med petitessorna. Ja, men, men, men ja. Säg att vi, om vi backar tillbaka då. Ja. Alltså 2010, om någon hade sagt till dig, hej Stefan Andersson jag har tittat i min lilla kristallkula ja. jag ser här att de tio år, då ska du ha skrivit tre stycken romaner. Och det är ju inga sådana här lövtunna nej, nej, nej, kortromaner. Nej. Det är ju liksom tegelstenar. Ja. Vad va hade du sagt själv? Inte en chans. Nej, eller hur? Ja. Och så var det väl liksom när du började skriva också. Det var väl vad din omgivning sa. Ja. Sk håller du på att skriva en bok? Va? Varför det, trodde ja. de inte det hände dig då? Det var väl inte. Varför för att du eh, kan jobba vanligtvis inte med så långa projekt eller varför trodde du inte att folk eller trodde du inte du själv om dig själv om det? Nej, Nä, alltså det var inte, när jag började skriva så, så började jag skriva därför att jag intresserade mig för det här flygplanen som ramlade ner i mm. nedskjutet. Och eftersom jag vet hur man bär sig åt när man skjuter ner flygbron ja. så hade jag ganska snart en teori då hur det m, gick till. Och då ja. började jag skriva om, om det. och Sen kom, kom den här idén med någon som överlevt um, en, en, en störtning från 10 000 meter. Och där hade du en story. Liksom. Och då hade jag en story. Mm. Sen så jag att fortsätta på det här. Och när, när jag skrev då så råkade jag stöta på uppgifter om det så kallade naziguldet. Ja. Mm. Eh, guld som nazisterna gömde undan mm. under, under kriget det är ganska dramatiskt. de lastade en massa guld 30 ton på ett tåg ja. som försvann oh, och, och på 70 år så har ingen hittat tåget Nämen. det är fortfarande gömt men det finns oh, vad och det är säkert att tåget finns ja. och man vet till och med nästan var det finns det finns under en en, en, en ås, en stor ås under slottet Kass i västra i, i östra, i västra Polen det finns miltals med, med tunnlar i, i, i den åsen med järnväg i, ute i. Vad spännande. Är det nästa, är det nästa bok? Nej, det är, finns med. i Det finns med. Ja, finns med. Ja, för, det, för, för vi svar, var det var ju så, din redaktör ja. eller, och din lektör kan man säga. Eh, sa ju till dig att ah, men Stefan, det här är minst två böcker. Jaha, ja, jag har hört det, ja. ja. Så är det så, så För att så, inte säga tre. Ja, men, så, ja, så. men den första boken gav så mycket mer smak så det blev en till sen. Ja, när man har skrivit, när jag hade skrivit första boken, då var huvud fullständigt tomt. Ja. Men sen kom den här idén med Arne Olsson. Ja. ja och um, ja, till slut fanns det en bok. Men ja. alltså, jag skriver bara när jag är inspirerad. När jag är inte inspirerad, då det, det kan gå en månad, jag inte gör någonting. Ja, men hur Nej. lång tid tog du att skriva den här tredje då? Ja, men det har väl tagit ett och, ett och ett halvt år ungefär. Ja, just det. Mm. Ja, mm. och, och som sagt, vad, när jag skriver då går det fort, men, mm. men jag skriver inte så ofta. Nej precis. Nej. Hur skriver du då? När, när och hur? Alltså, är ja, någon det någon tid på, på dagen? Eller, mm, på liksom? morgon ofta. Ja. Jag är rätt morgonpigg. Mm. Och det är inte min fru däremot Nej. <laughs> Så att eh, jag Kan sitta två timmar på morgonen Ibland tre eh, Före förmedelskaffet då ja. och Sen gå ut och verka i skogen Resten av eh, ja, dagen då, Eller gör något annat Och har du mer i boken då i huvudet på något sätt eller? Ja den, den är hel, ib Ibland så mognar Saker och ting när jag sover ja. Och då är det perfekt på morgonen Att, att eh, få, formulera det liksom, Ja, men ja. det känner du väl till igen. Du är ja. också kreativ i morgon Jag är ja, också morgonmänniska. Ja. Jag tycker man är som bäst på morgonen. Ja, ja. ah, man är oförstörd. Och kanske som du säger också att man, man har medvetet eller undermedvetet fått en massa tips men mm. ja, ja. <laughs> ja, från någon under ja. natten. Nej, men det så saker när man ja, sover. Det är det ja. mm. ja. <laughs> annars är det ju så där konstnärssjälen. Det ska ju vara den här som gärna sitter uppe på nätet. Och liksom och, och, och nej. Att, nej, men det gör inte jag heller. Nej, jag tycker det är bara så såsig på kvällen. Ja. Mm. Sådär. Då... Och jag skulle aldrig klara en, en del som, som utnämner sig till författare. De, de schemalägger åtta timmar per dag. De sitter vid skrivmaskinen. Mm. Liksom. Det skulle aldrig jag klara. Nej, Utan, nej. nej men det, och då, de sitter och så säger, och så säger ja. de sådär. Mm. Idag blev det en mer... Ja, just det. Leif G. Persson säger han stänger in sig i ett, i ett um, rum på vinden ja. och hans, hans fru kommer att servera kaffe och, och ja. sånt där när det behövs. Då. Det skulle aldrig jag klara att schemalägga så. Nej. Nej. Nej, jag tycker Men en det är lite mot... sexistiskt dessutom att frun ska ja. komma med kaffe. Men en viss <laughs> mått av disciplin det behövs Aa. ju ändå. Om man nu ändå säger att den här boken ska, ja. ska bli. Sen behöver det inte vara schemalagt 8-5 men just det där liksom har man men nu har jag, jag dratt igång det här. Men sen tror jag saker mår bra av att ligga till sig lite också. Sådär. Men, det... men sen tror jag, ja, sen tror jag också så att det här är ett hantverk. Eh, så att ju mer man skriver desto bättre blir man. Och det, det, det, det, det, det, det tycker jag ditt författarskap vittnar om. Mm. Alltså att du blir mer och mer driven i skrivandet. Ja, det tror, det tror jag själv. Är. Ja, ja och, men så, så är det ju. Det, är ju ja. det vore ju konstigt. Det är ju som att träna fotboll och aldrig ja. bli bättre. Jag har hänt i för sig. Har du, har du börjat läsa, läsa Alltså, läsa andra böcker med andra ögon än du själv började skriva. Ja absolut. Ja, kan du inte berätta för det? Jag, mm, jag letar, det? jag letar korrektur. Ja eller nu mer. Ja och jag, jag kan reta mig på, på. Jag har blivit lite mer vän av ordning eller ja. Ja. Ja, ja precis. Ja, mm. Som jag struntade i tidigare. Ja. Och, och Men det är ju faktiskt så. Det är ju faktiskt så att korrektur, korrekturfel är vanligare än vad man tror ja. I, i, i oavsett vad det ja, böcker. Ja. Jag läste, jag läste Kalafatides senaste bok mm. och jag, jag var tvungen liksom att kolla så här, har jag fått någon förutgåva? <laughs> För det var, det var jättemycket, och Kalafatides är fantastisk på svenska, mm. men han är inte svensk. Nej, så, han, så vissa saker behöver han hjälp med mm. och det hade han inte fått utav, ja. utav uh, så är det med små de förslag. Går undan. De man inte resurserna. Nej. Ja. Ja. Men vad läser du för böcker när du blir du inspirerad av andra författare eller andra böcker? Eller? Ja, jag, jag läser såna här bladvändare. Då, eh, typ eh, John Goh och eh, Leif G. Persson och, och, och de. Alltså, ja. där, Tom Clancy. Ja, det, det, Clancy. det händer saker mycket, ja, mycket ofta. Fredrik Foresight Har du läst ja. Nej. Det, det ska jag De, ja. de ska jag rekommendera att det. Det är riktigt bladvändare. Fredrik Forsythe. <forsythe>, <forsythe>, <forsythe> vem, är, vem är målgruppen för den här boken? Tror du? Vem, vem det vet är... jag inte. Det, i, det, det har blivit, det, det har blivit då, personer i min ålder tror jag. Ja. ja. Sen, sen har jag då <forsy> fått ett tips. Jag känner en person som Helt flyktigt känner Leif Görpe Persson ja. och han har, har då sagt så här att böcker utan sex de säljer inte. Nej. <laughs> Säger de mellan skål och vägg då. Ja. Eh, så, men, men mina böcker är ju rätt befriade från, från sex men den sista har jag fått med lite grann i det är, faktiskt. Ja. ja, mm. ja. Mm. ja. men är inte det svårt. Det måste det är ju Förlåt, modigt. Är inte det svårt. Menar, ja, det är svårt. Alltså skriva om. Det är ju svårt i sig men, mm. ja. men att, att skriva om. Ja. ja. Men det, var det, var, det, det där var det en flirt med marknaden. alltså lite. Jaha. Ja. Ja, spännande. Men lärde du något då när du skrev? Eh, Ja det är en jävla balansgång kan jag, kan jag tycka. Det kan bli väldigt sådär Ja, ja. men är det någonting som man har upp sig på i, i, i böckerna och tidigare så är det ju sex som har ja. känns väldigt trystade och, ja, och stappliga ja. och, och det är ju mm. måste vara man vrider och svårt på det ja, är supersvårt <laughs> ja. Ja. Ja. Ja. men i det här fallet tror, tror jag inte det verkar påklistrat utan eh, jag har fått in det väldigt naturligt faktiskt ja. Ja. Ja. Ja. Det, är ju, det handlar ju om en relation mellan en kvinna på 62 och en pojk på 22 ja. Ja, det är lite spännande ja. Men det är det roligt då att, alltså det det dels du, det som hände i Ukraina när skjutningen. Ja. det är det som var väldigt aktuellt och är fortfarande aktuellt alltså kriminalitet organiserad kriminalitet mm. runt oftast bikers eller mm. mc-klubbar och sen här pratar vi Kongo krisen Algeriets ja. frigörelse. Och eh, även då Dag Hammarskjölds stöd. Det är, ju, ja. det, är, det är ju rätt roligt för det finns ju ändå sådär. Läser man dina böcker så kan man ju bli intresserad av att liksom dyka vidare på själva ämnet också. Det låter som att man blir lite alltså, allmänbildad jag, om man inte var innan. Lite Jaha. inkörsport liksom. Och jag försöker ta tag i det i, eh, efter ordet också. Då, att man, till exempel nedskjutningen av Dag Hammarskjöld. Där, där finns det en sammansvärjning som... Eh, de döpte det de skulle göra till operation Celeste. och googlar man på ordet operation Celeste kommer man hitta mängder med saker. Ja, okay. ja vilket bra tips ja. om man nu sitter någon kanske det tror jag inte någon men, men man kan ju leka med tanken att någon sitter så här dag hammar följ. vem var det? Alltså lite ja. så vårt, vårt historiska minne är ju lite kort. Dag Hammarskjöld han var ju, han var ju FNs generalsekreterare. Mm. Han är alltså den högsta FN-tjänstemannen vi någonsin har ja. eh, haft i det här landet. Mm. Ja, men, så jäkla många är det ju inte. Koffeannan var gift med en svenska. Eller är gift med en svenska. Mm. Jag vet mm. Och det. FNs första, första generalsekreterare, Trygg Lie, hette han, var norrman. Ja, just det. Mm. Precis. Så att, och Dag Hammarskjöld är ju en sån där... Han är en sån här a-män på något sätt. Ja. Alltså, han beskrivs nästan lite helgonförklarad mm. och han, det, det, finns ju, det finns ju ett institut i Uppsala va tror jag runt det det dag i okay. sköld. och sådär. Och, och, ähm, men han var född i Jönköping. Okej. Okay. Ja. Så det, det det allt allt gott kommer ifrån den här regionen. Ja, nu ska vi prata lite om idag och lite om framtiden men först ja. lite musik. Ja. Walking down 29th and part I saw you in another's arm hey, hey, hey, hey. Baby, you look happier, you do I knew one day you'd fall for someone new But if he breaks your heart like lovers do Just know that I'll be waiting here for you. Frällan, morgon till talkshow med Janne Hornbom och Johanna Lind. F -F -F -F. Ja, Hårni, vilken, vilket trevligt samtal vi har haft. Ja, verkligen. Det bara faktiskt, vi har några minuter på oss mm. För Vi har nämligen Stefan Andersson från Blåvik, en, en, en gammal... Stridsspit, höll jag på att säga, men det får man väl inte säga. <laughs> <Oj då. laughs> en, en, gammal, en gammal yrkesmilitär. den ja. får man ju ändå tillstå. Det är du och sådana här ballettansörer och sånt så får gå vid 55 och greker. <laughs> ja, men ja. det var väl en, egentligen en fantastisk ynnest att ja det var en, en, en att möj, liksom... möj, möjlighet då så att, men, men jag satt och jobbade med persfrågor och HR-frågor ja, <laughs> äh, del av, av min tid där och äh, vi hade ju en omöjlig åldersstruktur ja. äh, alltså och för många officerare var, var för gamla och det är inte så kul att vara 60 år och ligga i ett tält med soldaterna om man säger så Nej, det, det, det låter rent av och, och man, man får En, en 60-åring får inte rätt kontakt med 20-åriga värnpliktiga faktiskt Man, man behöver ha mer, mer jämn Och då skapades det, det här Verktyget som, som vi kallar dem att, att kunna gå vid 55 år Som var frivilligt mm. Mm. Mm. Sen tyckte riksrevisionsverket att det var för dyrt så att man fick ändra det där. Det nu, var bara tar, nu går senare liksom. vid 61 faktiskt. Ja. Mm. Ja, det är ganska gammalt egentligen med tanke på den typen av tjänst. Man ja, har. det beror på lite vad man gör också. Jag klart. satt i stabstjänst då, på, på, när jag har blivit äldre och då är det ju lite då är det kontorsjobb. Ja, ja, precis. Mm. Det är mm. Men sen ibland åker man ju ut och, och på så kallad övning och då, då är det ju dygnet runt kan vara ja. mm. ja. Det där, är, det där är ju en, en ständig diskussionskälla det ja. svenska försvaret. Mm, alltså ja. dra ner, dra upp, stäng på, stäng av. Mm. Eh, och så kommer det väl kanske vara i framtiden också. Du kan ju min inställning. Ja, ja. Vi, vi, vi har ju diskuterat det här några gånger. Vi, ja. vi sitter väl inte riktigt i samma hörn om man säger så. Det Det är de här, här frågorna. Men, mm. men, men, men, äh, men äh, egentligen är det ju så här att du, det är ju fantastiskt då äh, att äh, få så mycket tid. Jag menar, det är ju tio år tidigare ja. kan man ju säga. Ändå, ja. liksom. eh, och där man kan göra en massa saker. Men nu då? Nu, nu är det ju vad är det, 72. Är det nu? Ja, jag fyller 72 i sommar. Ja, det är ja. ju ingen ja. ålder på en häst. Eh, jag tänker på politikerna i USA. De ja. börjar väl vid den ålder. Ja, precis. Ja, ja, det visst. är dags. För, för, ja. det, för det är klart dags att, att, vi det. att för det, menar, du, du är ju oerhört aktiv i politiken i, i Boksholm. Jag och, och det ser du då. Jag får inte säga oppositionsråd eftersom du inte är avlönat som ett är <laughs> Nej inte du... oppositionsråd. Jag äh... är oppositionsledare. Ja precis. <laughs> och, och, och dessutom så är som en sån här kommun, en liten kommun, där man försöker hitta samverkansmöjligheter med andra kommuner också. Ja. Så, så en, en rätt spännande sida av dig, det är ju att du sitter i miljö. Heter Ja det heter miljönämnd och... och den är gemensam för. Ja, Boksholm och, och Mjölby har gemensam miljönämnd. Och vi håller faktiskt på just nu att ta in öde, även ödesög i, i den samverkan. Jaha. Ja, och jag, men jag är då ledamot i, ja, i miljönämnden i Mjölby. Och, och representerar där Boksholm. Och här i den här stan så har vi en före detta eh, riksdagsman mm -hmm. Som heter Kev Nordqvist. Som är miljöpartist. Oj då. Ja, du hör. Och det är faktiskt så att en i en fråga eh, skulle ni verkligen kunna kroka arm för en av hans absoluta käpphästar. Det är varför använder vi produktiv jordbruksmark och bygger på? Och det här kan inte du för du gör alltså så... det. Är, det är förfärligt. Vi, vi förstör eh, eh, jordbruksmark som vi behöver för all framtid för att producera mat på. Mm. Eh, och, och, det, och varför gör man det då? Ja, det är billigt. Och, och eh, planeringsnissan har inte förstått att vi behöver den här marken utan det finns ju gott om mat att köpa på Ica och, och, och, och Maxi och vad, vad mm. handlar konsum. Så, så människor fattar inte att det, jordbruksmarken är viktig och, och man planerar på det därför att det är billigt och, och den ligger ofta strategiskt rätt också i förhållande till infrastruktur järnvägar vägar, vägar och så mm. och därför planerar man, planerar man på det här men, men alltså det finns ju många aspekter, dels så, så måste vi ha de här kvadratmetrarna att odla på eh, gro, globalt därför att globalt har vi inte tillräckligt med jordbruksmark Många andra länder där har man stora problem med jorderosion. Det har vi inte i Sverige utan vi, vi har en bra, bra mark att odla på. Eh, om man nu ska odla ekologiskt då, då går det åt dubbla arealen faktiskt för att få fram samma mängd mat. Mm. Eh, vi behöver den här marken verkligen att odla på och det finns väldigt mycket skog eh, och, och bergsmarker och annat som, som man kan använda eh, istället då. Så att, eh, jag, jag tycker jag har att alltså det finns en ju i Tornby ja. Som är byggt på jord, eh, bästa, bästa mm. jord. Alltså. Aha, eh, det som Voxen är. Voxen jord nästan. Ja, ja. Alltså, eller Helsingborgs hydlösa eh, expansion på, på fantastiska jordbruksmark. Det som är aktuellt nu i, i miljönämnden i Mjölby, det är ju då Hulje. Eh, 83 heter det. Det är 29 hektar perfekt mark som ligger vid E4 där som man vill göra industriområden Alltså vi har avfarten där till Viringe där, ja, där McDonalds ja. alla de där. Jaha. Det där, finns på andra sidan. Mm. Det finns alternativ i Viringe. Jag har. Eh, I miljönämnden tog vi ett mycket starkt formulerat eh, avstånd. Vi hade ju den här planen på på hulje 83 på remiss i miljönämnden och vi tog starkt avstånd ifrån den planen faktiskt så att, eh, jag hoppas att man vaknar upp nu lite grann LRF har, har yttrats li, lika eh, lika kritiskt ja. i samma samma läge då va ja. Spännande. Vi ska vara var av Ja, åkermärk. Ja, mm. då, då fick vi med det också. så. Här. Ja. Nu, nu ska vi bara runda av. Ja, och Då gjort... måste vi lite snabbt prata framtiden. Och framtiden den börjar redan nu efter det här radioprogrammet i stort sett kan man säga. För idag, om man tänker sig jag blir lite spännande kanske intresserad av att och, och, och läsa några av de här böcker eller komma med min teori om, om Hammarsköld eller ja. nedskjutning. Så du, coronasäkrad, finns du nu på torget här i Tranås idag? Ja, jag ska sitta uppe vid stadshotellet ja. och signera böcker. Och utomhus? Utomhus ja. sitter jag. förstås. Ja. Ja. Och du kommer vara där åtminstone mellan halv... halv, ja, och halv, halv... Eller... ja, jag får se. Jag går väl härifrån och upp äter lite frukost kanske på hotellet och, och sen sätter jag mig där ute. Ja, ehm, klockan här kommer vara ja. där från halv tio säkert. Ja. Och så, så sitter jag väl fram till halv ett ungefär. Ja. Så ta tillfället ta i och, mm. och, och träffa Stefan ja. och, och, och, och köp en bok. Absolut, så nu det har behövs de här läsa nu. coronatiderna. Ja. Mm. Annars finns, kommer boken finnas att köpa på biblioteket i Boksholm. Mm. Ja. Eh, men så kan man också gå in och googla och då se, eh, på ostbok.se Det är den eh, boklådan eh, som säljer mina böcker, men de finns ju även på Adlibris och Bokia. Ja, och, eh, och ja. Bok, ja. ja och vilken väl vilken väl sorterad bokhandel som helst kan alltid beställa hem boken också. Ja, för ja, den men som ja. sagt ostbok.se det finns också en beskrivning av, av böckerna, vad de innehåller. Och, ja. och så. Ja. Du, nästa bok då. <här> <här> ja. <här> ja. ja Nej, det något? Jag, jag, jag något? har faktiskt fått en idé. Jag tycker eh. det är väldigt mycket karar. Ja. Han som, han som, han som. Ja. Hon som. Ja. Jag, har, jag har fått en idé att ge mig in i skräckbranschen. Jag, jag har skrivit nu tre i, i spänningsbranschen. Och det är klart att då är det ju extra skräckartat om det är en svag kvinna som utsätts för skräcken. Ja. <laughs> Eller hon som är skräcken. <laughs> ja, ja. Jaha, det, var, det var en bra idé. Ja. Ja. Nej, jag funderar på att börja skissa lite grann på hon som köpte ett slott. Uh -huh. Ja och det är det slottet Det kommer innehålla hemliga gångar Och allt möjligt ja. du har? Det är rätt kul uh -huh. Ja Stefan Andersson, stort tack för att du tog av din tid och besökte oss i Fredagsföreningen. Lycka till med försäljningen. Ja, jag hoppas att det dyker upp och såmåden. Ja. Tack, tack. Och ni där ute, sköt er. ha en riktigt bra helg. Njut av värmen som ska vara idag i alla fall. Ja, precis. Eh, håll ståndet eller håll avståndet. <laughs> Tveka <tvätta> händerna. Yes. <laughs> och så ses vi igen. Ha det Adå. bra. Hej då. Hej då. Fredagsfrallan med Jan Holmberg. God morgon. Önskar Hits FM. Fredagsfrallan i Hits FM presenteras i samarbete med Aronssons Blommor på Storgatan 36. Vi gör varlagen till en fest. Hits